Oile bălțate. Prințese leul ciudă pe oile bălțate și ar fi putut prea bine ale sfârși pe toate. Dar asta nu se împacă pe față cu o coroană ce nu stă bine în coadru purtată de pomană. Pentru anume vorbe din pravil adunate, vedeți, e trebuință de o umbră de dreptate. Te scap de oi, desigur, și poate dintr-o dată dar să-ți rămâie totuși fața de leu curată. Iată-l chemând doi sfetnici, pe vulpe și pe urs, și, dintr-o vorbă într dar vorbirea cum a curs, se plânge lor în taină că ochii încep să-l doară de cum zăresc bălțată într-o turmă omioară. și că, văzând bălțatele atât de multe oi, se teme să nu-și piardă și ochii amândoi. Copiloros la suflet și blând nu are știre ce-i de făcut să scape mai iute de orbire. – De ce mai stai la gânduri? – Tă orden, majestate! – răspunse ursul tare. – Să fie sugrumate! Și nemanuia doamne n-are să-i pară rău! Fultea de-alături zise. – Ghicit am gândul tău! Tu nu vrei să vezi sânge de oi nevinovat? Și preamărite, poate că aș da și eu un sfat. Dă ordin să se întindă pășunele bogate, Să aibă hrană bună și multă, împărate, Să zburde toată târla, cum ei la oaltă, O adăpare rece și descăldat o baltă. Dar pentru că ciobanii din țara împărătească lipsesc, Dă ordin iarăși ca lupii să le pască. În felul ăsta, tulce trec oile pe rând și poate scap de oaia bălțată mai curând. Până ce ori trece toate, treptat, jur împrejur, le lași să se răsfețe într-un blajin huzur, dar și ce se întâmplă, tu stai tăcut, departe. Părerea vulpii fuse primită, ca din carte. Urmarea fucea bună, cu oaia cea bălțată, ieri și turma albă cu lâna fără pată. Și știți ce spun gingașii? Că leul e om bun și răi să nu mai lupi. Nu o spui eu, ei o spun.